Zarándokút a Római Levélen keresztül. Negyedik rész. Az előző alkalmat a Római Levél harmadik fejezet 19. és 20. versével fejeztük be, amely bizonyos értelemben zarándokutunk első szakaszának csúcspontja. És itt Pál az írások alapján bebizonyítja, hogy az egész világ számadással tartozik Istennek a bűneiért, és senki sem tudja elkerülni, hogy megálljon Isten ítélő széke előtt, ahol számot kell adnia a bűneiről. Úgy gondoltam, hogy még egyszer elolvassuk ezt a két verset, mert annyira fontos. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az Isten ítélje meg az egész világot. Ezt a sorsot vetíti előre Pál az egész világ számára. Mindenki számot ad majd Isten előtt, Csidók és pogányok, a vallásos és a nem vallásos emberek, mindenki számot ad majd Isten előtt, majd azzal folytatja, hogy a törvény előírásainak betartása soha nem fogja megváltoztatni azt a tényt, hogy továbbra is számadással tartozunk Istennek. Ezt mondja a 20. versben, mert a törvény cselekedeteiből, a szabályok betartásával egyetlen test, egyetlen emberi lény sem fog megigazulni Isten előtt. Ő senkit sem fog ezért igaznak tekinteni, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. E... Ez egy fontos kielentés a vallásos emberek számára. A törvény csak a bűn felismerésére szolgál. Tapasztalatból tudom, hogy sok-sok keresztény nagyon nehezen tudja megérteni, miért mondja Pál azt, hogy a törvény csak a bűn felismerésére szolgál. Aztán elgondolkodnak azon, hogy miért adta Isten a törvényt, ha az csak arra jó, hogy tisztában legyünk bűnös voltunkkal, de nem tud minket igazakká tenni. Ezért a mostani alkalommal, a zárójelbetett szavakkal szeretnék foglalkozni, és szeretném felvázolni a törvényadás hat célját. Tapasztalatból tudom, hogy ha ezzel nem foglalkozunk, akkor sok kérdés megválaszolatlanul marad az elménkben, és nem tudunk igazán odafigyelni a pál szavaiban rejlő pozitívumokra. Ezért az ige alapján azt állítom, hogy a törvényadásnak hat célja volt. Először az, hogy megmutassa az embernek a bűn valóságát és hatalmát. Az első a diagnózis, csak utána jöhet a gyógyszer. Ez pszichológiai szempontból feltétlenül igaz. Isten nem, nem tudta volna az emberek elé tárni az üdvösséget, ha előbb nem ismerik fel a bűn problémáját. Az embernek először tisztában kell lennie azzal, hogy bűnös, mielőtt felismerhetné és elfogadhatná Isten üdvtervét. Isten pontosan ezt tette. Csak azután mutatta meg nekünk üdvtervét, miután felnyitotta a szemünket arra, hogy milyen kétségbeejtő szükségünk van rá. A bűn gyógyíthatatlan halálos betegség, amelyre csak egyetlen gyógymód létezik. Hadd mutassak meg néhány igéverset, újból olvasok el a Róma 320 Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni, nem fogja elérni a megigazoltságot egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ez volt a törvényadás első célja, hogy megmutassa nekünk a bűn betegségét. A törvény Isten diagnózisa, hogy felnyissa a szemünket a bűn állapotára, amely az életünkön uralkodik. Meggyőződésem, hogy a Biblián kívül Mívül nincs olyan könyv a világon, amely leleplezni a bűn természetét. Ez a Biblia megfizethetetlen előnye. Az egyetemen tanulmányoztam az egyik legnagyobb filozófus, Platón munkásságát, aki nagyon érdekes gondolatokat vet fel az ember igazvoltáról kiválóságnak, vagy erénynek nevezi ezt az állapotot. Következtetése pedig az volt, hogy a tudás jelenti az erényt. Hosszas tépelődés után jutott el erre a következtetése. Ezt mondja, ha az emberek tudják, mi a jó, akkor azt fogják tenni. Ez nyíltan ütközik, ütközik az emberi tapasztalatokkal, mert folyamatosan találkozunk olyan emberekkel, akik tudják, mi a helyes, mégsem teszik, viszont tudják, mi a rossz, és azt teszik. Még azt is tudják, hogy a rossz cselekedetnek következményei vannak, mégis azt teszik. Mert kizárólag a Biblia diagnosztizálja azt a bennünk működő erőt, amelyet bűnnek nevez, és amely arra késztet minket, hogy a saját érdekeinkkel szemben is megtegyünk dolgokat, még akkor is, ha tudjuk, mit teszünk. Tehát önmagában a tudás nem lehet a megoldás. Az egyetlen megoldás az evangélium. Hadd el néhány további igeszakaszt erről a témáról. Római levél hetedik rész. Később majd részletesen is foglalkozunk a hetedik részszel. Most csak kiemelek néhány szakaszt. Róma 7-7. Mit mondjunk tehát? A törvénybűn szó sincs róla. Mit mondhatunk ehelyett? Távol legyen. Ellenkezőleg. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. Hogyan tudhatunk tehát a bűnről a törvény által? Úgy van. Aztán a 12. és 13. vers. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Pál nagyon egyértelműen kimondja, hogy a törvényel nincs semmi baj. Nem a törvényben van a hiba. 13. vers. Akkor a jó lett halálom már? Szó sincs róla. Hogy mondjuk ezt, távol legyen. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott értelemben lesz bűnné a parancsolat által. A törvénynek az a célja, hogy egyértelművé tegye a bűn teljes bűnös voltát, hogy bemutassa undorító voltát a valós természetét. Ez a kijelentés kizárólag a Bibliából ismerhető meg. A törvény második célja az, hogy megmutassa, az ember a saját erőfeszítései által soha nem fog megigazulni. Pál a saját tapasztalatairól beszél ugyanebben a fejezetben. A 18. verstől a 23. versig. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben, nem lakik jó. Rá kell mutatnom, hogy a test szót a Biblia időnként technikai értelemben használja. Nem a fizikai testünkre vonatkozik, hanem az Ádámtól örökölt természetünkre. A régi Ádámi természetemre. Erre még vissza fogok térni. Mert tudom, hogy én bennem nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hányan tudtok azonosulni ezekkel a szavakkal? hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Látjátok, mit tesz, Pál? Rámutat a bűnre, arra a bennem lakó erőre, amely az őszinte akaraton és szándékon ellen hat bennem.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 Az itt szereplő fogoly szó nem egy bűnözőre vonatkozik, aki megszegte a törvényt, hanem hadifoglyot jelent, akit fogjólejtettek, és arra kényszerítenek, hogy a saját társai ellen harcoljon. Ez Pál saját tapasztalatainak leírása. Én a magam részéről csak egyetérthetek Pállal. Értem, miről beszél. Mert amikor 15 éves voltam, akkor a fiók 15 éves korig korukban konfirmáltak az anglikán egyházban. Nekem semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy konfirmáljak, ezért írtam apámnak, aki a brit hadseregben Indiában szolgált. Apám, én igazából nem akarok konfirmálni. Nagyon meglepődtem apám levelén, aki ezt írta, konfirmálni fogsz. Ez azért volt meglepő, mert apám egyébként csak évente kétszer ment el a templomba, karácsonykor és húsvétkor, és ezzel nagyon elégedett volt. Ezért nem értettem, miért akarta, hogy konfirmáljak. A lényeg az, hogy a konfirmálás előtt az anglikán egyházban oktatáson kell részt venni. Ez nem igazán vallásos, egy nem igazán vallásos tanító oktatott, és meg kellett tanulnunk, hogy milyen válaszokat adjunk a kérdésekre. Az első kérdés az volt, hogy hívnak, amire a legtöbb ember elég könnyen tud válaszolni. A második kérdés az volt, hogy kitől kaptad ezt a nevet, amire az a válasz, amit nem igazán hittem, hogy a kereszt a kerességben, és nem akartam mindezt tégig csinálni, de amikor tanulmányoztam ezeket a kérdéseket, tudatára ébredtem annak a ténynek, hogy távolról sem vagyok olyan jó, mint amilyennek tartom magam. És arra gondoltam, hogy valóban szükségem lenne arra, hogy jobb legyek. Úgy gondoltam, hogy a konfirmálás pont időben következik, és mostantól kezdve sokkal jobb leszek. Aztán eljött a püspök, és rátette a kezét a körülbelül 50 fiú fejére, akik közül én voltam az egyik. Ezt gondoltam, ez az, mostantól kezdve sokkal jobb leszek. De teljes csalódás következett. Ahelyett, hogy jobb lettem volna, egyre rosszabbá váltam. És minél keményebben próbáltam jónak lenni, annál gyorsabban lettem egyre rosszabb. Én őszinte voltam, komolyan gondoltam a dolgot. Elkezdtem így gondolkodni, ez nem működik. Elhatároztam, hogy ezek után jó akarok lenni, mert csak egyre rosszabb leszek. Ja, hogy nem akarok jól lenni, mert csak egyre rosszabb leszek. És megállapítottam, hogy a dolog nem működik, mert a rendelkezésemre állt a diagnózis, de nem volt ellen a gyógyszerem. Tíz évvel később találkoztam az úrral, és újjászülettem, és az életem azonnal megváltozott, tehát teljes mértékben azonosulni tudok Pál szavaival. A törvényadás következő oka az, hogy előre mutasson a megváltóra a messiással. Ebben az összefüggésben Pál a törvényt tutornak, nevelőnek nevezi. Lapozzunk egy pillanatra a Galáciai Levél harmadik részéhez. 24. vers. Tehát a törvény nevelőnk volt, hogy elvezesse minket Krisztushoz, a Messiáshoz, hogy hitáltal igazoljunk meg. Annak a szónak, amelyet itt nevelőnek fordítanak, az angolban valójában a a megfelelője. Azt a rangidős trapszolgát jelenti egy gazdag háza házatartásában, akinek az volt a feladata, hogy az első alapvető oktatást biztosította a gazdag ember gyermekeinek arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és amikor már elég nagyok voltak, akkor nap mint nap elvitte őket az iskolába a nevelőhöz, aki aztán tanította őket. Ez az ember tehát nem maga a tanító volt, hanem csak ő... E elvitte a gyerekeket a tanítóhoz. Pál ezt mondja, ezt tette velünk a zsidókkal a törvény. Megtanított minket a jó és a rossz első alapelveire, de nem tudott minket mindenre megtanítani. A törvény volt az arab szolga, aki elvezetett minket a messiáshoz, aki aztán taníthat minket. A törvény célja tehát az volt, hogy elvezesse Izraelt a messiáshoz, hogy kijelentse a messiást, és előre mutasson rá. Ezt kétféleképpen tettem meg, előre közléssel és előre vetítéssel. A törvényben sok profécia szerepel, amelyek egyértelműen beszélnek a messiásról, csak egyet fogunk elolvasni, Mózes 5. könyve, 18. rész. 5 Mózes 18, 18-19 vers. Az Úr szól Mózeshez. Profétát támasztok nékik az ő atyok fiai közül olyat, mint te, mint Mózes. És az én igémet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igémre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azt. Ez egy világos profécia. Isten profétát támaszt Izraelnek a saját testvérei közül, aki olyan lesz, mint Mózes. Évekkel ezelőtt olvastam egy tanulmányt. Ez volt a címe. A Mózeshez hasonlító proféta. Ha jól emlékszem, 26 szempontot sorolt fel, amelyekben Jézus és Mózes hasonlított egymásra. Nincs még egy olyan próféta, aki csak közel ilyen sok szempontból hasonlítana Jézushoz. Ez a próféta különleges hatalommal rendelkezik. Mert Isten el fog neki mondani mindent, amit parancsol. És Isten számon fogja kérni, ha valaki nem hallgat erre a prófétára. És az összes új szövetségi apostol egyhangúan megerősíti, hogy ez az ígéret a Mózeshez hasonló proféta Jézusban teljesedett be. Ez tehát a messiás előzetes bejelentése. De a törvény sok helyen előrevetíti a messiást, sok rendeletben és az áldozatokban. Hitem szerint az összes ószövetségi áldozat valamilyen módon Jézust vetíti előre. Az ószövetségben sok áldozat volt, de ezek mégis Jézust vetítik előre. Szeretnék mondani egy példát. A húsvéti bárány, amelyet Egyiptomban levágtak, és amelynek vére megvédte a zsidókat, Isten ítéletének haragjától, amely az egyiptomiakra lesújtott, és akik nem álltak védelem alatt. Szeretnék rámutatni arra, hogy ennek nincs semmi köze a nemzetiségi vagy fai hovatartozáshoz. Egyetlen kérdés számít. Ott van-e a vér a házon, vagy nincs? Talán ez a legegyértelműbb kép Jézusról az Isten bárányáról. Ezt a képet bárhol megtaláljátok a Bibliában. Most nézzünk meg két új szövetségi szakaszt, ahol a húsvéti várány képét Jézusra alkalmazzák. Az első János evangéliumának első fejezetében olvasható. Keresztelő János bemutatkozása, akit Isten azért küldött, hogy előkészítse az utat a messiás számára. János 1.29. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő teljesítette be a húsvéti bárány szerepét. Aztán nagyon konkrétan az I. Korintus hétben ben Pál alkalmazza Jézusra ezt a képet. Jesus He says ezt mondja, és a húsvéti rendelkezésekre hivatkozik, amelyek szerint minden zsidó otthonból ki kellett takarítani a kovászt. Takarítsátok ki a régi kovázt, hogy új tésztelvá legyetek, hiszen ti kováztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Egyértelműen kimondja, hogy Krisztus volt az igazi húsvéti bárány, nehogy elfelejtsük, hogy keresztáldozata már megtörtént a húsvét unne ünnepén. A törvény tehát a törvény alatt lévők számára rámutat az igazi megoldásra, a messiásra, aki el fog jönni. Aztán a törvény negyedik oka, amelyet gyakran nem értenek meg, különösen a pogányok, hogy Izraelt egy kivált képen való népét tegye, amelyhez a messiás eljöhet, hogy elzárva, elkülönítve tartsa őket. Ezt Pál mondja szintén a Galáciai Levélben. Galácia 3, 23 Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény alatt a törvény őrzött bennünket, zsidókat, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. A törvény tehát bezárta a zsidókat egy bizonyos helyzetbe, hogy készen tartsa őket a messiás számára. Ha úgy gondolj, ha úgy gondoljátok, lapozatok velem együtt Bálám proféciájának szavaihoz, amelyet Izraelről mondtam. 4 Mózes 23, 9. vers. 4 Mózes 23, 9. Ez Izrael profétai képe. Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt. Íme egy olyan nép, amely elkülönülve foglatkni, és nem számlálják őket a nemzetek közé. A nemzet szó héberül a góly, vagyis pogány. Még azután is, hogy szétszórták és előzték őket a saját földjükről. Még 2000 év után is, ez a profécia még mindig igaz a zsidókra. Elkülönülve élnek, és nem számítják őket a nemzetek közé. Ez a történelem egyik legérdekesebb jelensége. A zsidókat előzték a saját földjükről, után 70-ben, és 19 évszázaddal később, miután csaknem 2000 évig éltek legalább 100 más nemzeten belül még mindig különálló, azonosítható népet alkotnak. Az első feleségem Dán volt. Gyakran mondogatta, hogy ha a Dánokat szétszornak más nemzetek közé, száz év múlva már egyetlen Dán sem élne a Földön. Ez egy különleges jelenség, ami kizárólag Izraelre igaz. És elsősorban Mózes törvénye különítette el őket, ezen belül is egy bizonyos rendelkezés, a szombat. Ez mindig elkülönítette őket más népektől és a szombatot mindig hatalmas, személyes áldozatok árán tudták csak betartani. Istennek szüksége volt egy népre, akik között a messiás megjelenhetett. Néhány évvel ezelőtt Szingapurban beszéltem, körülbelül három ezer ember előtt csak nem valamennyien kínaiak voltak. Rájuk néztem, arról beszéltem, hogy hogyan lehet megszabadulni az átkoktól. Ezt gondoltam, alig ha lehet itt egyetlen olyan kínai, akinek három generációval ezelőtt nem volt egy bálványimádó őse. Aztán erre gondoltam. Isten soha nem tudta volna elküldeni a fiát egy ilyen nemzethez. Mert ha engedelmeskednek a szüleiknek, akkor hamis isteneket imádnak. Tehát Istennek nagyon gondosan és céltudatosan elő kellett készítenie egy népet, akikhez elküldhette a fiát, aki engedelmeskedhetett a szüleinek. Betarthatta népének rendelkezéseit úgy, hogy továbbra is hűségesen maradjon atyához, Istenéhez. Ez egy különleges titok, ahogyan ezt Isten megtette. Most folytasok a törvény céljaival. Gondoskodni kellett egy mintáról az emberiség számára, egy olyan népről, amelyet igaz törvények irányítanak. Keressük meg egy pillanatra nehémiás könyvét, 9. rész, 13. és 14. vers. Ez egy csodálatos imádság része, amelyet elmondtak, miután visszatértek a babiloni számüzetésből. Felsorolják Isten minden hatalmas cselekedetét, amelyet Izrael tett. És a sínai hegyen leszálltál, szóltál hozzájuk az égből, és adtál nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. A te szent szombatodat is megjelentetted nekik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsoltál nekik szolgád Mózes által. Igaz az a megállapítás, hogy a mai világban alapvetően csak nem minden nemzetnek olyan törvényei vannak, amelyek megőrzik az egyén integritását és a moralitást, és ezek visszavezethetők Mózes törvényeire. A törvény tehát létrehozott egy mintát, amelyet az összes többi nemzet figyelembe vehetett, és láthatta, milyen az, ha egy népet igaz törvények irányítanak. És végül, ez nagyon fontos, és azt hiszem, általában nem veszik figyelembe, a törvénynek az a célja, hogy kimeríthetetlen anyagot biztosítson a szellemi elmélkedéshez. Hányan emlékeztek az első Zsoltár nyitó verseire? Az első három verse. Boldog ember az, aki nem jár tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és sófolodok székében nem örül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Mi lesz ennek az eredménye? És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje megadja gyümölcsét, levele nem lehervad el, és minden munkájában jó, szerencsés lesz. Szeretnétek sikeresek lenni? A kulcs az, hogy mind gondolkodtok. A sikeres ember a törvényen gondolkodik éjjel-nappal. Ez sikerének a kulcsa. És szeretném elmondani, hogy ha tudjátok, ki a húsvéti bárány, akkor az Úrról való elmélkedésetek végtelenül gazdag lesz, ez egy kimeríthetetlen forrása az elmélkedésnek. Gyorsan fussunk végig, melyek is voltak a törvényadás céljai. Csak elismétlem, aztán befejezzük ezt az alkalmat. Először is, hogy megmutassa az embernek a bűnvalóságát és hatalmát, a diagnózist és az egyetlen diagnózist. Semmiféle más emberi tapasztalat alapján nem lehet diagnosztizálni a bűnt, kizárólag a törvény alapján. A másodikok, ok, hogy megmutassa az ember saját erőfeszítései által semmiképpen sem igazulhat meg. Hányan vagytok tisztában azzal, hogy nem vagytok képesek betartani a törvényt a saját erőfeszítésetek által, Még a saját egyházat Harmadszor, hogy előre bejelentse azt és előre vetítse a megváltót a messiást. Előre bejelenti a proféciákban, és előre vetíti mintákban és képekben. egyszer. hogy Izraelt megőrizze elkülönített népként, akik közé a messiás eljöhet. Pál úgy fogalmaz, hogy egybezárva, vagyis őrizetben, vagy bezárva, hogy elkülönített nép legyen. Ötödször, hogy gondoskodjon egy mintáról az emberiség számára, egy olyan népről, amelyet igaz törvények irányítanak. Legalábbis a mi nyugati világunkban protestáns örökségünk az, hogy a törvények jelentős része valamilyen módon visszavezethető Mózes törvényeire. És valójában akkor vagyunk nagyon nagy bajban, testvéreim, ha eltávolodunk ettől az alapelvtől, és ma pontosan ennek lehetünk a szemtanúi. És végül a törvény hatodik célja, hogy kimeríthetetlen anyagot biztosítson a szellemi elmélkedéshez. Szeretném kihangsúlyozni a gyakorlati alkalmazás szempontjából, hogy a siker kulcsa az életben a megfelelő elmélkedés. Az első Zsoltár harmadik verse megdöbbentő. A New International Version így fogalmaz. Bármit tesz, mindenben sikeres lesz. Nagyon egyszerű. Mi a kulcs? A megfelelő elmélkedés. Mi az elmélkedés hatalmas forrása? A törvény. Elolvashatjátok Mózes öt könyvét, és kimeríthetetlen leckéket találtak ott, amelyek vezetnek, őriznek és figyelmeztetnek titeket. Szeretnétek sikeresek lenni? Nincs itt senki, aki ne akarna sikeres lenni. Ne felejtsétek el, hogy az Úr törvényéről való elmélkedés a sikeres keresztény élet legalapvetőbb oka. Ámen. A mostani alkalommal tovább folytatjuk a római levél harmadik részének tanulmányozását. Az előző alkalom bizonyos értelemben zárójelbe tehető, amikor a törvény céljaival foglalkoztunk, és felsoroltuk a törvényadásnak hat nagyon is gyakorlatias célját. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az összes célt felsoroltuk, de ezek közül legalább hatot igen. Most a római levél harmadik rész, 20 versétől folytatjuk, amely egyfajta mérföldkő, amely jelzi, meddig jutottunk el ezen a rándokúton. Ezt mondja, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig... 21. vers, most pedig, és itt kezdődik Isten megoldása. Isten az ő bölcsességében felkínál egy megoldást a problémákra. Csodálatosan, rendkívül részletesen, nagyon szisztematikusan felvázolja az egész problémát. Megtudjuk, hogy nem a törvény a megoldás. Hát akkor mi a megoldás? Ebből a szakaszból megtudhatjuk. Olvasok el a 21. verstől a 26. versig. Ezek a Biblia legtömörebb versei közé tartoznak. Elemzésük egy egész napig eltartana. De ennyi időnk nincs, és be kell érnünk annyi idővel, amennyi a rendelkezésünkre áll. Róma 3.21-től. Most pedig a törvény nélkül, vagy törvény nélkül, tette nyilvánvalóvá igazságát. Látjátok, hogy a határozott névelő dőltbetűkkel Szedbe. Szerintem helyesebb lenne határozatlan névelővel mondani. Istennek egy igazságát, egy másfajta igazságát. Most pedig a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Látjátok, Pál ismét nagyon gondosan fogalmaz, nem hajt végre semmiféle újítást, Mindez embryonális állapotban van már benne az Ószövetségben. Csak ennyit tesz, hogy kifejti mindazt, ami burkolta, megvan írva a törvényben és a profétáknál. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal. Megismétlődik a római levél özenete, kizárólag hitáltal lehet megigazolni. Nincs más mód. Semmiféle más módon nem lehet megigazolni. A Jézusban, a messiásban való hit által. Itt ki kell hangsúlyoznom a messiás szót, mert ez sokkal jobban kifejezi az ige folytonosságát, mint a görög Krisztus szó bevezetése. Mindezok számára, akik hisznek. Ez a megigazulás, amelyet hitáltal lehet elnyerni. Mindenki számára elérhető, aki hisz. A mindenki szó nagyon fontos. Nincs fenntartva kizárólag a zsidó nép számára. Mindenki megkaphatja, akinek szüksége van rá. Kinek van rá szüksége? Egy szóval? Mindenkinek. De ki van ebben benne? A bűnösök úgy van. Nyilvánvalóvá tette a Jézusban, a messiásban való hitáltal mindenki számára, aki hisz, mert nincs különbség. Milyen szempontból? A bűnösség szempontjából. Sokféle különbség létezik, más faj, más bőrszín, más kultúra, más nyelv, más vallás. De van bennük valami közös. Valamennyien bűnösök vagyunk. Valamennyien számadással tartozunk Istennek a bűneinkért. Ebből a szempontból nincs különbség zsidók és pogányok, protestánsok és katolikusok, feketék és fehérek között. Valamennyien egyformák vagyunk. 23. vers. Mert mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Hányan vétkeztek? Biztos? Ebben te is benne vagy? Én is benne vagyok? Igen, mindenki vétkezett. A bűnszó valójában annyit jelent, hogy eltéveszteni a célt, a cél alatt maradni. A Biblia nagyon sok szóval fejezi ki a rossz cselekvését, és mindegyik különleges. Van egy másik szó is, törvényszegés. A törvényszegés valaminek az áthágása, annyit jelent, hogy átlépünk egy jelölő vonalat. A törvényszegés azt jelenti, hogy nem engedelmeskedünk egy mert parancsolatnak. A zsidók bűnösök voltak a törvény megszegésében. A pogányok a legtöbb esetben nem, mert nem kaptak parancsolatokat. Ebből a szempontból van különbség, de a bűn szempontjából nincs, mert senki sem tudta teljesíteni a törvény létrehozásának a célját. Miért adta Isten a törvényt? Isten dicsőségére, úgy van. Eszembe jut egy zsidó fiatalember, aki évekkel ezelőtt megtért Jézushoz. Londonban, amikor ott szolgáltam, és meglehetősen buzgó volt. Egyszer prédikált egy utcai alkalmon, és ezt mondta. Ha valaki nem Isten dicsőségére él, akkor nincs is joga létezni. Szerintem igaza van. Ez létezésünk egyetlen indoka Isten világegyetemében, ahol Isten megalkotott minket, ha az ő dicsőségére létezünk. Mi a bűn, ha nem érjük el ezt a célt, amit Isten teremtett minket? Van még egy szó, amelyet gonoszságnak szoktak fordítani. De jobb, ha lázadásnak fordítjuk. Ez a rossz cselekvésének egy további aspektusa. A lázadás ott van mindenkinek a szívében. De a lázadás alapvetően egy hozzáállás, nem cselekvés. A római levél hatodik részében foglalkozunk majd a lázadással, ott van a szó a lázadókról, tartogassuk akkorra ezt a témát. De valamennyien egyformák vagyunk abból a szempontból, hogy védkeztünk, és ezért szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Nem értük el. Azt a célt, amiért Isten megteremtett minket. Ezért a bűnösök bizonyos értelemben mindig csalódottak. Értitek? Ugyanis nem létezésük igazi célja, célja szerint élnek. Olyan ez, mint ha vásárolnál egy kedilleg gékkacsit, aztán bútort szállítanál vele. Ez a kocsi nem erre való. Vagy ha veszel egy teherautót, és taxézni akarsz vele, akkor is problémáid lesznek. Egyetlen célra alkotott minket Isten, de nem ennek megfelelően élünk. Ez minden bűnösre nézve igaz. Egyetlen bűnös sem tudja beteljesíteni létezésének célját. És ezért valahol mélyen ott van bennünk a csalódottság. Akkor menjünk tovább, harmadik fejezet. Most jön a megoldás. Megigazolva. Inkább ezt mondanám, miután Isten felkínálta nekünk a megigazolás lehetőségét, mert csak akkor igazolunk meg, ha válaszolunk. Megigazolva ajándékként, megigazítatva, Ajándékként. Azt hiszem, el kell mondanom a saját meghatározásomat a megigazolásról. A megigazolás egy száraz teológiai kifejezés sok ember számára, de ez a legdicsőségesebb szó. Elmondok több lehetséges fordítást. A megigazolás azt jelenti, hogy fel vagyok mentve. A mennyei bíróság megvizsgálta az ügyemet, és kimondta az ítéletet, nem bűnös. Csodálatos. Mert ez a legmagasabb szintű bíróság. A mennyei bíróság. Ha a menny azt mondja, hogy nem vagy bűnös, akkor nem számít, mit mondanak a szomszédait. Nem érdekes, mit gondolnak rólad mások. Nem vagy bűnös. Ez a megigazulás része. Azt is jelenti, hogy igaznak tekintenek. Mert Isten igazságot tulajdonít neked a tetteid alapján. De ugyanez a görög szó azt is jelenti, hogy valakit igazzá tesznek. Tehát nem egyszerűen igaznak tekintenek téged, hanem ennek eredményeként valami történik benned. Emlékeztek, beszéltem arról, hogy ha Isten megnevez valamit, akkor az lesz belőle, aminek Isten nevezi. Lehetséges, hogy nem lesz azonnal nyilvánvaló változás, de ott van az a folyamat, amit Isten megnevezett. Tehát Isten úgy döntött, hogy igaznak nevez minket. És ha Ő igaznak nevez minket, akkor mi válunk. Aztán vannak más fordítások is, amelyekről bizonyára már többen is hallottatok. A megigazolás azt jelenti, hogy olyan vagyok, mintha soha nem védkeztem volna. Miért? Azért, mert igaznak tekintenek engem Isten igazsága alapján. Nem a saját igazságom miatt, nem az erőfeszítései miatt, hanem hitáltal ajándéként megkapom Isten igazságát. Testvéreim, ha nem kapjátok meg ajándéként, akkor soha nem lesz a tietek. Nem tudod megszolgálni. Nem tudod kiérdemelni. Sokkal magasabban van, mint hogy elérhetnétek. Amilyen magasan van az ég a föld fölött. Isten azt mondja az Ézsajás 64.5-ben, a ti igazságotok olyan, mint a szennyes rongy. Nem azt mondja, hogy a bűneitek olyanok, hanem azt, hogy a legjobb, amire képesek vagytok. Isten szemében olyan, mint a szennyes rongy. Ezekben a szennyes rongyokban soha nem juttak be a mennybe. Isten előtt csak az ülvnek ruháiban lehet megállni. Ézsajás 61.10. Soha nem prédikálok erről a témáról, csak szeretném megmutatni nektek ezt az iga verset. Ézsajás 61.10. Ez a vers bemutatja a megigazoltság állapotát, amikor valakit Isten igaznak tekint. Örvendezvén örvendezek az Úrban, Öröjön lelkem az én Istenemben. Az itt szereplő örüljön kifejezés talán a rendkívüli boldogság legerőteljesebb szava, amely ezt mindenkivel közli. Mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül. Sok ember tudja, mit jelent a megváltás szó, de közülük sokan nem ismerik a megigazolás szó jelentését. Először is. A megigazolt ember az üdvnek ruháit viseli, ez csodálatos. Azt mondanám, hogy ez az alsó ruha. De utána Isten körülveszi az embert az igazság palástjával. Teljesen befettéged az ő igazságának palástjával. Nem számít, melyik oldalról néz rád az ördög, Kizárólag Isten igazságát láthatja. Semmit sem hozhat fel ellened. Ez a megigazultság. Erről beszélek. Gyakran annyira szomorú vagyok, amikor azt látom, hogy a keresztények nem lelkesek a hitük miatt. Szerintem nagyszerű dolog, amikor az emberek lelkesek. Szerintem ez teljesen logikus. Ha azt mondom, hogy hiszek valamiben, de az nem tud engem felelekesíteni, az teljesen logikátlan. Még az anglikán egyházban történt, nem kritizálni akarom az anglikán egyházat, de meglehetősen kritikus természetű tinédzser voltam, meghallgattam a csodálatos prédikáció és megvallás minden egyes szavát, és azt mondtam. Milyen dicsőséges mindez. Aztán megnéztem az embereket, és ezt gondoltam. Ezeken az embereken egyáltalán nem látszik, hogy komolyan is gondolják, amit mondanak. Mert nem úgy néznek ki. Még mindig eleven él, elevenen él bennem egy kép egy elegáns hölgyről, aki kimegy a templomból az egyik vasárnap délelőtt, és lejtette a gyönyörű csipkés zsebkendőjét a kőpadlóra. Utána szaladtam, felvettem azt a kendőt, és odaadtam neki. A hölgy sokkal izgatottabb lett, amikor átvette tőlem a kendőt, mint amennyire az üdvösségről szóló prédikáció felelkesítette. Értitek? Azok az emberek, akik így viselkednek, valójában soha nem értették meg azt, amiről beszélnek. Mert szerintem, ha te valóban felfogtad azt, hogy Isten beborított téged az ő igazságának polástjával, akkor azt kell tenned, amiről Ézsajás beszél. Örvendezvén örvendezem az Úrban. Újjong az én lelkem az üdvösség miatt. Olyan boldog vagyok, hogy ezt el kell mondanom mindenkinek. Nem elég az, hogy csak ülök a padban. Fel kell állnom, kiabálnom és táncolnom kell. Ez nem logikátlan, hanem logikus. Én hivatásos logikus vagyok. Ha te azt mondod, hogy elhiszed mindazt a sok csodálatos dolgot, amely a római levélben és az egész új szövetségben meg van írva, de nem lelkesedsz feltőle, ez teljesen következetlen viselkedés. Azt jelenti, hogy valójában nem hiszed el azt, amit mondasz. És kizárólag a Szent Szellem teheti ezt valóságossá a számodra. Prince testvér, ezt nem tudja megtenni. Most térjünk vissza a római levél. 3. részéhez, 24. vers. Rész. ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Lapozunk a római levél 5. részéhez, ahhoz a kielentéshez, hogy a megigazolást ajándékként kapjuk. Ezt jól tegyétek, jegyezzétek meg, mielőtt tovább mennénk. Az ő kegyelme által. A kegyelem Isten természet feletti munkája, amelyel megteszi értünk mindazt, amit nem tudunk kiérdemelni. A kegyelmet nem lehet megszolgálni. Elmondanátok ezt velem együtt? A kegyelmet nem lehet megszolgálni. Ha van valamit, amit megszolgáltál, az biztosan nem a kegyelem. A kegyelem ott kezdődik, ahol a kiérdemlés lehetősége véget ér. Folytassuk. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. A megváltás szó az Ószövetség görög nyelvű változatában, a kegyelem székét jelenti Mózes sátrában. Milyen gyönyörű kép. Ott volt a frígyláda, benne a törvény, amelyet megszegtek, és amely kiáltott Izrael ellen. De Isten gondoskodott egy kegyelmi székről, amely pontosan ugyanaz a dimenzió, mint a frígyláda, amely betakarta a megszegett törvényt. Ez volt az a hely, ahol Isten megnyilvánult, ahol szólt, és amelyet beárnyékoltak a dicsőség kerubjai. Amióta a fridláda fölött nincs ott az ő dicsősége, nem lehet Istenhez járulni. De ha a kegyelemszéke betakarja a fridládát, akkor Isten elé járulhatunk, és ő szólhat hozzánk. Bejárásunk van a mindenható Isten közvetlen színe elé. A kegyelemszéke miatt, a kegyelemszéke Jézus áldozatának, az ő kiontott vérének a megfelelője. Kizárólag ennek az alapján juthatunk be az igazisten színe elő. Olvasunk tovább, 24. vers. Miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Tehát Isten az egész világegyetemnek bemutatta az egyetlen áldozatot, mindazokért a bűnökért, amelyeket valamennyien elkövettünk. És ezt Jézus kiontott véreszemlélteti. Isten ezt nem titokban tette. Nem valami eldugott zugban történt, hanem teljesen nyilvánosan. Utána Pál így folytatja, hogy igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején. Ez egy titok. A mózesi törvény ideje alatt csak nem 1500 éven keresztül. Izrael folyamatosan emlékezett a saját bűneire. Be kellett tartaniuk azt a rendelkezést, hogy minden évben be kell mutatniuk a bűnért való áldozatot. De egyetlen bemutatott áldozat sem törölte el ezeket a bűnöket. A törvény alatt bemutatott áldozatok csak eltakarták ezeket a bűnöket a következő áldozatig. De amikor Jézus eljött, a zsidókhoz írt levélírója ezt mondja, ő eltörölte a bűnt önmaga feláldozásával. Nem egyszerűen elfett, a bűnt, hanem eltörölte, megszüntette. És ebben a szemléltetésben Isten érvényt szerzett az ő igazságának, amelyet 1500 éven keresztül figyelmen kívül hagyta azt a bűnt, amit addig nem törölte el. De Isten tudta, mit akar tenni. Ezt hitáltal tette, annak biztos tudatában, hogy Jézus végül be fogja mutatni az összes bűnért, bűnért az áldozatot. Isten mindazt, amit a kálvária kapcsán tett, hitáltal tette. Jézus hitáltal halt meg. Az volt szolgálata, végleges eredményének az egyetlen bizonyítéka, hogy hitáltal meghalt. Hála legyen Istennek, amiért a hite igazolódott. Folytassuk a 26. verstől. Hogy, megmutassa, hogy most mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Itt van a nagy titok. Isten igaz, és meg tudja igazítani a bűnösöket. Hogyan tudta Isten figyelmen kívül hagyni a bűnt úgy, hogy nem alkodott meg a saját igazságával? A válasz, a római levélben található. Ez a legfontosabb igevers. Isten lehet úgy tökéletesen igaz, hogy megbocsát a bűnösöknek. Már mondtam, hogy Istennek nem az a problémája, hogy hogyan lehet megbüntetni a bűnösöket. Istennek az a problémája, hogy hogyan tud megbocsátani a bűnösöknek. És kizárólag ő tud gondoskodni a megoldással, ami itt van elrejtve a római levélben. Most folytassuk azzal, hogy milyen hatásai vannak ezen gondoskodás, ezen kiengesztelés elfogadásának. Olvassuk el a 27. és 28. verset. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazol meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Az előző fejezetben rámutattunk arra, igen, a második fejezetben, hogy a vallásos ismeret büszkeséget eredményez. Minél többet tud a vallásos ember, annál büszkébb lesz. De a büszkeség utálatosság Isten előtt. A büszkeséggel tehát le kell számolni. Isten ezt a hit törvénye által teszi meg, mert nem hagy nekünk semmit, amivel büszkélkedhetnénk. Semmire sem hivatkozhatunk. Semmit sem tettünk saját magunkért. Mindent Isten tett meg. Mi csak annyit tehetünk, hogy hitáltal elfogadjuk a megigazolás ingyenes ajándékát, amelyet Isten nekünk felkínál. Senkiről sem szeretek rosszat mondani, de nagyon sok kapcsolatom volt, muzulmán emberekkel. Ez a vallás hatja át az egész közel-keletet. Három muzulmán országban is éltem életem folyamán. Ez az én személyes megfigyelésem. Soha nem ismertem senkit, akit az iszlám boldoggá tett volna. Kimerem mondani, hogy az elmúlt 13 évszázad során senkit sem tett, senkit soha boldoggá az iszlám. Vagy miért olyan vonzó mégis? A vallásos cselekedetek miatt? Miért szeretik az emberek a vallásos cselekedeteket? Azért, mert van mivel büszkélkedniük. Illik az emberi büszkeséghez. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kizárólag a muzulmánok ilyenek, ugyanez igaz az ortodox zsidókra és nagyon sok hétvalló keresztényre is, mert nem ismerték fel, hogy nincs semmi, amivel büszkélkedhetnénk. Mindent Isten tett meg. Mi csak annyit tehetünk, hogy hitáltal elfogadjuk azt, amit Isten tett. Hadd mondjam el azt is, hogy a dicsekvés és a büszkeség összeférhetetlen a hittel. Mert a híres igevers Habakuk 2.4 szerint Íme felfovalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. A hit és a büszkeség összeegyeztethetetlenek egymással. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk, mert nagyon sokan abban a vélemény veszélyben vannak, hogy büszkévé válnak. Teszünk valami apróságot Istenért, elérünk valamilyen sikert a szolgálatunkban, aztán azt hiszük, hogy mi nagyok, mi vagyunk azok, akik tudjuk a választ. Ez rendkívül veszélyes. Nincs helye a büszkeségnek, teljesen ki vagyunk rekesztve. Nagyon érdekes, hogy földi szolgálatos során, Jézus két olyan emberrel találkozott, akit kifejezetten megdicsért a hite miatt. Ebben az az érdekes, hogy egyikük sem volt zsidó. Az egyik a római százados volt, aki ezt mondta, nem vagyok méltó arra, hogy az én házamba csak szólj egy szót, és az is elég lesz. És Jézus ezt mondta, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Mit eredményezett a hite? Alázatot. Nem vagyok méltó. Nem követelt semmit, csak kérte, hogy Jézus szóljon egy szót. A másik, és ez az egyik kedvenc történetem a Bibliában, a szirofőniciai asszony, akinek a lánya démonizált volt. Futott Jézus után, kiáltott hozzá, zaklatta őt, a tanítványok el akarták kergetni, hogy ne zavarja őket, de ő nem ment el. Dávid fiának szólította Jézust, aki először nem válaszolt. A Dávid fia a zsidó emberek címe volt. Csak akkor válaszolt, amikor uramnak szólította őt az asszony. Megkérdezte tőle, mit akar, és az asszony szabadulást kért a lánya számára. És Jézus nagyon próbára tette az alázatát, mert ezt mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak adni. Minek nevezte tehát az asszonyt? Kutyának. Ez nyugaton is sértésnek számít, de higgyétek el nekem, hogy a közel-keleten nem mondhattok annál rosszabbat valakire, mint hogy kutyának nevezitek. A helyére tette az asszonyt, mert lényegében ezt mondta. Szövetséget kötöttem Izraellel lel Mózesen keresztül, hogy az ő gyógyítójuk leszek, de veled nem kötöttem ilyen szövetséget. Ezért te csak egy kis kutya vagy. Isten olyan keménynek tűnik, pedig nagyon könyörületes. És az asszony így válaszolt. Úgy van, uram, de még a kutyák is kapnak enni a morzsákból. Micsoda hit? Nekem nem kell egy szeletkenyér, csak egy kis morzsa. Küld ki a démont a lányomból. Jézus azt mondta, asszony, nagy a te hitet. Szolgáld ki magad. Vedd el, amit akarsz. Mi volt a különös a nő jellemében? Az, hogy alázatos volt. Tehát nagyon vigyázzunk, nehogy büszkévé váljunk, mert a büszkeség és a hit nem létezhet együtt ugyanabban a helyzetben. Menjünk végig a fejezetem. Pál egyértelműen kijelenti, hogy ez az üzenet a pogányoknak és a zsidóknak egyaránt szól. Ezt mondja a 29. versben. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is. Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten. Ez a judaizmus nagy kijelentése. Egy az Isten. Aki megigazítja a körülmetéltet hitből és a körülmetéletlent hit által. Az alapvető követelmény a hit. Értitek? A hitet ki lehet fejezni a körülmetélés által, de működhet a körülmetélés nélkül is. De bárhogyan is nyilvánul meg, kizárólag a hit lehet a megigazolás alapja. A körülmetélés hit nélkül senkit sem fog megigazítani. Aztán befejezi a gondolatot, és ez nagyon fontos. 31. vers. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Vagyis félretoljuk a törvényt? Mi a válasz? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Ezt feltétlenül meg kell értenünk. A Jézusba vetett új szövetségi hit nem tolja félre Mózes törvényét, amely Isten igényének része. Az ige folytonos és állandó. Valójában csak azok tudják elfogadni a törvényt úgy, amint az megvan írva, akik elhiszik, hogy Jézus meghalt helyettünk. Bármely embercsoport, legyen az zsidó vagy pogány, bármilyen keresztény irányat követője, aki azt állítja, hogy betartja Mózes egész törvényét, az hazudik, mert nem tartja be. Ha be akarjuk tartani az egész törvényt, akkor egyetlen parancsolatot sem tehetünk félre. Még az sem, hogy hogyan kell bánni a mezőn megölt nyúllal, mert Jézus töltötte be a törvényt helyettünk. Tehát mi vagyunk az egyetlen olyan csoport a Földön, akik kijelenthetik, hogy a törvény egészét elfogadják. De Jézus volt az, aki az egész törvényt betöltötte, és halála által megszabadultunk a törvénytől. Amen. További tanulmányozással javasoljuk az első és az utolsó Ádán és a Kereszt Teljessége című sorozatot. További információkért, valamint Derek Prince kazetáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával.